Zarri genuen elburua hori zen, bat ez e, ba, batez ere asobalera itzultzea. Eta bibide badaude, ba alde batetik zuzenean, bila hori izan da, eta bestea preiofa. Preiofa, e, etxean jokatzea baitare, ba, pixko eta baita, bantaia pixko bat ematen digu. Eta gero, antalatzaile izateagati, ba, baitar espero dugu, ba, zeh ozer, retekin, diru aldetik izatea. Orduan, mm. bueno, horretaraino, iritsi gara eta anipen satzen dugu, horten bueno, gola nahi, ina dago, ta, ba, falta dena da, herrematatzea. Mm. Na ikusi duzu taldearen bilaka eraziuk ditu, momentu oso, nako, atez ere lehenengo itzulean, maia hundiko eskubaloia eskini du. Eta gero azkeneko txampan, berakadatxo bat izan du, hori badiru di ba, bueno, berriro ere ari dela martxau bat hartzen, baina nola ikusi duzu taldea? Bueno, aurte, e, aurten demoraldi oso luzea izan da, eta etenak luzeak izan dira, lehenengoa ja izan zen egu erritan, gero haste santuan aldera beste hilabete bat pasatu genuen, eta alde horretatik, bain nagoela zurekin ados ez dugula soberan gi e, e, antolatu e, eten ohiek, mm. z eta gure kaltera izan dira biak. Mm. Horrekin usstez bai ez gerala soberan egonnez. Baina ala ere pentzen dut e, buelta bueno, eman diogula, taldea ja Oktavioen batearekin nahiko lur jota behelditu zen eta hortik aurrera pensatzen dut buelta eman diogula. Gainera, prestaketa zehatza zehatzain dugu horretik aurrera, ja egunero zerregin behartzen, medikoarekin, entrenatzaiekin, eta bueno, nire ustez, e, bueno, momentu honean iritsi barra gara. Horten ekarra dituzuen jokalarien ikusi dituzu, izan dira gora bera haundi samarrak, ez? Bat, bai, bat zuen kasuan. Bai, bat zuen kasuak, e, Ez dira soberan gimoldatu, batzuei kostazaile, baina beste batzuk, bado, ne bainan kasuan, ba, ez dugu bete guk eskentza genuena. Ez. Olakoa pasatzen dira. Beste aldetik gehien bat, ba, espero genuena eman dute, ne, mm -hmm. ne bainaren akaso izan da arazo olatzena. Baina beste aldeti ba, nahi kondo, pensatu behar dugu, ez dakizten bat puntu lortu dugula, e, bi garrenak alditxugea, bueno hori erraten bat zilten e, jandenek ainean ola egun gogin artekela, ba, denok konten ez. Mm. Bueno, beti prensatzen da, prensatzen duzu gehiago bindezak egula edo ikusia mm. horretik, baina bueno, Orokorrean korrea du pensa txendu de Moraldi eta Karagarri dugula eta aukera badugula bertzena sorela joatea. biote